Tizenkilencedik fejezet Kéti Alex mellett üldögélt a verandán, a végtelenbe vesző fekete égboltot, fénypontok petyezték. Hónapok óta igyekezett kizárni az agyából az emlékeket, hogy csak a félelem maradjon. Nem akart emlékezni a férjére, gondolni sem akart rá. Nyomtalanul ki akarta törölni az életéből, mintha soha nem is létezett volna de az emléke nem tágított, és Kéti tudta, hogy örökre vele marad. Alex csöndben hallgatta végig a történetet a felé fordított székében. A nőnek folytak a könnyei, de Alex élt a gyanúperrel, hogy valószínűleg nem is tud róla, hogy sír. Érzelemmentesen már-már már transzban beszélt, mintha mindez valaki mással történt volna meg. Mire végül elhallgatott, az őt hallgató férfinak fölkavarodott a gyomra. Két rá sem tudott nézni Alexra, de ő már korábban is hallotta ezt a történetet különböző verziókban. De ez most más volt, más, mint a többi. Hiszen ezúttal nem csupán egy áldozattal volt dolga, hanem egy közeli baráttal, a nővel, akibe beleszeretett. Alex kéti füle mögé simította a nő rakoncátlan hajtincsét. Az érintésére kéti kisi összerezzent, majd megnyugodott. Fáradtan felsóhajtott. Kifárasztotta a beszéd. Kifárasztotta a múlt. Jól tetted, hogy eljöttél tőle, mondta a férfi. Halk megértő volt a hangja. Kéti pillanatnyi szünet után válaszolt. Tudom. Nem a te hibád volt. Neked ehhez a borzalomhoz semmi közöd. A nő a sötétbe bámult. Dehogy nincs, mondta. Hiszen őt választottam, emlékszel? Feleségül mentem hozzá. Hagytam, hogy egyszer megtörténjen, aztán meg már késő volt. Továbbra is főztem rá, és takarítottam a házát. Vele háltam, amikor csak akarta. Megtettem mindent, amit elvárt tőlem, és elhitettem vele, hogy szeretek így élni. Azt tetted, amit tenned kellett, hogy életben maradj, mondta nyugodt, egyenletes hangon Alex. Kéti ismét hallgatásba burkolódzott. Ciripeltek a tücskök, sáskák zümmögtek a fákon. Soha nem hittem, hogy ilyesmi megtörténhet, érted? Az apám iszákos volt ugyan, de soha nem vetemedett erőszakra. Egyszerűen annyira, annyira gyenge voltam. Nem tudom, miért hagytam, hogy ez megtörténjen velem. Azért, mert egykor szeretted azt a férfit. Alex hangja halkan csengett. És mert hittél neki, amikor megígérte, hogy többé nem fog előfordulni. És mert fokozatosan történt minden. Egyre erőszakosabb lett, egyre nagyobb mértékben befolyás volt az életedet. Mivel ez a folyamat lassan ment végbe, sokáig azt hitted, hogy meg fog változni. De végül rá kellett jönnöd, hogy nem fog. Kéti szaggatottan lélegzett és lehajtotta a fejét. Ütemesen emelkedett, süllyedt a válla. Az őt gyötrő fájdalom hangja hallatán Alexnek elszorult a torka a dühtől, hogy ennek a nőnek így kellett élnie, és elszomorította, hogy még mindig nem tud szabadulni ettől az élettől. Legszívesebben a karjaiba zárta volna, de tudta, hogy már mindent megtett, amire Kétinek pillanatnyilag szüksége van. A nő most törékeny és zaklatott. Sebezhető. Eltartott pár percig, Mire Kéti abba tudta hagyni a sírást. Vörös, puffat volt a szeme. Ne haragudj, hogy ezt mind rád zúdítottam. Nyögte ki végül, Még mindig folytott hangon. Nem kellett volna. Örülök, hogy megtetted. Csak azért mondtam el, Mert már úgy is tudtad. Tudom. De nem lett volna szabad részleteznem, hogy mikre kényszerített. Semmi baj. Gyűlölöm, jelentette ki Kéti. De gyűlölöm magamat is. Már próbáltam megértetni veled, hogy jobb nekem egyedül. Nem az vagyok, akinek hittél. Nem az a nő vagyok, akit ismerni vélsz. Megint a könnyeivel küszködött is, Alex most már fölállt. kézen fogta Kétit, és gyengéden felhúzta magához őt is. De azt már nem tudta elérni, hogy rá is nézzen. Alex elfolytotta a brutális fériránt iránt érzett dühét. Figyelj rám, szólalt meg halkan, és az ujjával megemelte kéti állát. A nő először ellenállt, de aztán megadta magát, és végre ránézett. Alex folytatta. Bármit mondasz, az nem változtat azon, amit érzek irántod. Az égvilágon semmit sem változtat rajta mert az nem te voltál. Te az a nő vagy, akit én megismertem, és akit szeretek. Kéti fürkész tekintettel nézte a férfit. Hinni akart neki, a lelke mélyén tudta is, hogy igazat beszél, és érezte, hogy valami fölolvad benne. És mégis... De... Kezdte. Semmi de... szakította félbe Alex. Nincs itt semmi de... Te azt a nőt látod magadban, aki nem tudott elmenekülni, én pedig azt a bátor nőt, aki végül mégis megszökött. Te úgy gondolod, hogy szégyelned kell magadat, vagy bűntudatot kell érezned, amiért hagytad, hogy ezt tegyék veled, én pedig egy kedves, szép nőt látok benned, akinek minden oka megvan a büszkeségre, mert egyszer s mindenkorra véget vetett annak a rémálomnak. Nem sok nőnek van ereje ahhoz, amit te véghez vittél. Én ezt látom, és mindig is ezt láttam, ha rád néztem. Kéti elmosolyodott. Azt hiszem, szemüveget kéne hordanod. Ne hagyd, hogy az őszhaj félre vezessen. olyan a szemem, mint a sasé. Alex lassan közelebb húzódott Kétihez, és csak akkor hajolt oda, hogy megcsókolja, amikor látta, hogy a nő nem ellenkezik. Rövid puha csók volt, és szeretetteljes, gondoskodó. Nagyon sajnálom, hogy mikem mentél keresztül. Még mindig nincs vége. Azért mondod ezt, mert úgy gondolod, téged? Tudom, hogy keres, és soha nem fogja feladni. Kis szünet után folytatta. Valami nincs rendben vele. Az az ember őrült. Alex ezt átgondolta. Tudom, hogy nem kéne ezt kérdeznem, de gondoltál valaha arra, hogy kihívd a rendőrséget? Kéti váll a kis Igen, felelte. Egyszer kihívtam őket. És nem csináltak semmit? Kijöttek hozzánk, és elbeszélgettek velem. Aztán meggyőztek, hogy ne tegyek fel jelentést. Alex ezen elgondolkodott. Ezt nem értem. Én tökéletesen értem, Kéti vállat vont. Kevin előre szólt, hogy nem sül ki abból semmi jó, ha a rendőrséghez fordulok. Ezt meg honnan tudta? Kéti nagyot sóhajtott, és úgy gondolta, most már nyugodtan elmondhat a férfinak mindent. Onnan, hogy ő is rendőr. A bosztoni rendőrség nyomozója. És nem Kétinek hívott. A nő szeméből csak úgy sütött a kétségbeesés hanem erinne.